Собака моєї матері ще стуценяти жив старечим життям, любив її. Остання радість на цьому світі, що десь є пекло, а там ще гірше, ніж нам Господь тут милостивий прозрів, як злодій в каятті. Я так влюбив себе Ісуса, що піде й він зі мною. Далі буде». Чекайте змін у слові.